вмазаною в отвір у стіні, навіть без рами. Це віконечко, що його явна річ не можна відчиняти, звичайно, знаходиться дуже високо від долівки над пічю. Верхня площина печі, як відомо, служить для спання зимою для найстаріших членів родини. Отже, це віконце знаходиться майже під самою стріхою, Тобто на тому самому місці, де воно знаходилося тоді, коли мазанка стояла ще дуже невисоко над рівнем ґрунту, а нижня частина її була ще підземна. А таких вікон було в ті часи одно або два. І часто, як свідчать польські етнографи, в них вставляли тоненькі дощечки з смолюного дерева, через які могло пробиватися яскраве соняшне проміння. Потім цю дощечку вже заступав пухир, а пізніше кругле або чотирикутне зелене шкло. Гун, описуючи одне село в околицях Єготина, каже, що вікна там кожний господар робить такої величини, яке має шкло, що його пощастило йому здобути. Звичайно, вікна мають дві товстих, майже зовсім непрозорих, зелених круглих шибки. Нерідко приходиться бачити врізані в стіну малесенькі шкла, не більше як два дюйми завширшки. Шиби аркушові, цебто листове шкло, а згадує Маркович уже всередині XVIII століття. Але воно, мабуть, траплялося тільки у панів. Досить близькою стадією розвитку вікна у дві шибки можна вважати знайдене недавно шульгиним на Херсонщині подвійне віконечко, що теж складалося тільки з двох шибок – верхньої та нижньої, з яких одна нижня підіймалась до гори. Такі вікна, згідно з описами Арандаренка, Ще на початках минулого століття були в загальному вжитку серед селян цілої Полтавщини. Подвоєння цього вікна дає тепер застаріле, але досить ще поширене вікно на чотири шибки. Також з нижньою половинкою, що її можна підіймати. Це вікно можна бачити ще на деяких фотографіях, але його вже майже випрали вікна з шістьома шибками, та й інші ще новіші вікна. Другу, не менш примітивну форму, але властиву тільки північним брусовим хатам, являє собою волокове вікно, що його іноді заступає дуже хитре пристосовання, що його нам довелося бачити в селі Андрієвичах на Волині. Пристосування це складається з прорізаної навскіз у брусі, Вузької щілини, в якій на невеликій вісі може повертатись брусок також довгувато ромбічної форми, що ним можна закривати щілину. Мабуть, безпосереднім удосконаленням волокового вікна було віконечко північно-Волинської хати, довге та низьке, також приміщене досить близько до стріхи та в яке тепер уже вставляють кілька сяк так припасованих один до одного та зліплених за маскою шматочків шкла в одній рамі. Дальшою стадією цього вікна є таке саме вікно, поділене на три шибки. А ще дальший розвиток приводить до великого вікна на 9, а навіть на 12 шибок як це можна бачити в багатьох хатах на Волині. А вікон в хаті буває, звичайно, три. Два з головного фасаду та одно причільне, на вузькому боці хати. Притім, перше від дверей вікно головного фасаду буває часто трохи менше, ніж друге. Покутнє, що знаходиться ближче до покуття. А це останнє, покутнє, а завжди буває зовсім таке саме, як причільне. Над піччю, чи під полом, приміщується ще одне маленьке, з одною шибкою віконечко, що за нього ми вже згадували вище.